Ніхто з них, звісно, не здогадався просто перелізти через гілля та повідомити господарів, що дорогу завалено. Грає піднесена музика, від якої тілом починають повзати різні там комахи. До чоловіка приєднуються решта сім'ї, вони щасливі, сміються і радіють, бо тепер усе буде добре. Музику супроводжують кадри, спільними зусиллями, дерева прибирають з дороги і всі охочі нарешті потрапляють до звіринця. Камера вихоплює різних звірів, спершу може здатися, що вони дуже щасливі, ходять собі туди-сюди, їдять із рук і таке інше. Один ведмідь навіть підтанцьовує з радістю. На останньому кадрі показують звіринець з гори, у ньому купа людей, вони ходять поміж клітками, трохи осторонь від них стоїть щаслива сім'я. Обличне видно, але я впевнений, що вони й далі собі безтурботно всміхаються. Усе згасає і йдуть титри. Десь так я собі й уявляв нашу історію з гупанням проти Одеської. Що ми пройдемо, а там все насправді добре і ніяких величезних дерев немає, а тільки купа гілочок і вода швиденько зійшла. Усе сухо, гарно, а ми з Вовою, Романом та рештою будемо ласкаво сміхатися та гупати, як раніше, подумки дякуючи вправному сценаристові, який нас добряче налякав. І все буде добре. Думаю, навіть не варто розповідати вам, у якому ми занедбаному стані застали поле. Ви теж можете засмутитися, якщо про це дізнаєтеся, бо, мабуть, уболівали за нас і теж хотіли, аби ми гарно погупили проти Одеської та винесли звітіля для себе якісь нові можливості і засяяли оригінальністю. Якщо казати чесно, я би заборонив по телевізору показувати кіно, у якому несподівано трапляється якесь диво, хоча всі вже чекали на катастрофу і узагалі ні в що не вірили. Це дуже впливає на самопочуття, бо починаєш думати, що все завжди якось вирішується саме по собі. Але бабуся каже, що до всього в житті треба докладати зусиль, інакше нічого не буде. Аж видно, що вона знається на цьому. Зеркало Гупання довелося перенести на невизначений термін. Ми з Романом кілька разів спробували потренуватися спочатку на його, а потім на моїй брамі. Але дід Стасик дуже легко переконав нас, що цього робити не варто. Мені стало значно важче жити на зелені через те, що велике захоплення, яке було в мене раніше, раптом зникло, а на заміну йому нічого не прийшло. Роман спочатку намагався мене зарядити колекціонуванням фантиків від жуйок, але мені це швидко набридло. Ми днями лінувалися, сидячи в саду та розповідали одне одному різні небилиці про те все п'яте десяте. Чесно кажучи, у Романа це виходило не дуже добре. Не вийшов без нього автор телевікторин, а тим паче каскар чи хтось на кшталт того. Він розповідав про мультики, книжки і все, що коли-небудь бачив, чув чи відчував. Я би з радістю йому пояснив, що таке цікаві історії, як би міг. Але для цього треба трохи більше розуму, а в мене з цим поки що деякі проблеми. Якось я сказав Романові, що вмію ходити по стелі. Нага, бабусі свої казки розповідатимеш. Але я чесно вмію ходити по стелі. Я трохи навіть розізлився, що він мені не вірить. Усі на світі знають, що так не буває. Закладемося, що буває? На що? Я почав подумки перебирати Романові речі, які могли б мене зацікавити. М'яч, колекція фантиків, стара радянська монета, книжки пригоди короля Мацюся про хлопчика, який керував країною, рожевий дощовик. Не надто цікаво. Раптом я згадав дещо, про що почув під час першої зустрічі з Романом. «Якщо я виграю, ти вмовиш діда Стасика покатати нас на паровозі до Яремчого. А якщо програю, то цілий день буду виконувати твої бажання». Роман розсміявся. Він аж надто сильно був певен у тому, що люди не можуть ходити по стелі, якщо це, звісно, не фантастичне кіно якесь. Він каже по рукам і перебуває другою рукою нашу суперечку. «Я радію, тому що зможу проїхатися в кабіні паровоза». Двічі через рідне місто, зупинившись у ньому всього на кілька хвилин. Проминути багато-багато стовпів і потягнути заважіль сигнала, який налякає худобу в полі, а може навіть і нас з Романом. Оцим своїм натужним: у ця пригода може стати дуже важливою подією цього літа. Ну, розповідай: насправді нічого фантастичного. Я виставляю перед собою маму на дзеркальце, дивлюся на стелю, яка в ньому відображається і крокую вперед. Легко пересуваєшся з кімнати в кімнату, перескакуючи світильники, досліджую маленькі тріщини та кути і решту того, що мені трапляється дорогою. Невже ти ніколи так не робив? Роман каже: це нечесно, тому що ти не ходиш стелею в буквальному сенсі. Він злиться. Роман каже, що це ніби вводити суперпороль до гри про Маріо. Двічі вгору, раз ліворуч, двічі праворуч і ще раз ліворуч, і ще раз угору і кнопку старту. Маріо тоді дуже високо скаче і може перескочити цілий рівень, жодного разу не програвши.